Coruncile și rugăciunile mântuirii Moto Iar Iisus a zis să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și iubește pe apropiere tău ca pe tine însuți. Ioan 19-19. Poruncile mântuirii, decalogul sau tablele legii, sunt date prin Moise pe muntele Sinai, la momentul arhetipal, când iudeii ieșiți din Egipt urmau să parcurgă un drum de 40 de ani prin pustie, adică practic să fie o altă generație de sprinsă de idolatrie. Când pe muntele Sinai, s a luat prima dată tablele legii, Domnul îi poruncește, grăbește de de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a răzvrătit. Curând s-au abătut de pe calea pe care le-am poruncit-o și au făcut un vițel turnat și s-au închinat la el, aducându-i și zicând, Iată, Israele Dumnezeul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului. Ieșirea 32.7.8 Comentând acest episod, unii teologi au emis ipoteza că aceste porunci aveau un alt conținut. De aceea, Moise când coboară și îi vede pe iudei cum se închinau la vițelul de aur, sparge aceste table scrise pe amândouă părțile. Ieșirea 32.15.19 el înarmează pe leviți și omoară 3.000 de oameni. Când se urcă înapoi pe muntele Sinai, Moise face alte două table. Și a scris Moise pe table cuvintele legământului: Cele 10 porunci, ieșirea 34-28. Greșelile fundamentale, ca închinarea la vițelul de aur, răzvrătirile, Neînțelegerea necesară a purificării mentalului și a trupului au fost însă continuate de celelalte generații de iudei, sute de ani, determinând cele trei de pădări. Prima, când iudeii îi cer lui Samuel prorocul, să mijlocească la Dumnezeu și să le pună rege, ca să nu mai fie conduși de Dumnezeu, adică popor ales. Căci nu de tine s-au lepădat, ci m-au lepădat pe mine, ca să nu mai domnesc eu peste ei. 1 Regi 8.7 A doua lepădare au făcut-o când s-au închinat la demonii ascunși în idori. Ezechiel 8, 10, 16. Când i-a ucis pe proroci, când și-au aruncat copiii în cuptoarele lui Baal, Ezechiel 16, 20, 21 Când au căzut sub armatele asiriene Ezechiel 5, 12. Când au făcut modul care întoarce pe dos legea, adică toara. A treia repădare au făcut-o când l-au răstignit pe Domnul Isus Hristos și s-au blestemat sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri, Matei 27, 25 acest blestem îl trăiesc și astăzi iudeii, de aceea sunt împrăștiați în toată lumea. Iezekiel 12, 14, 15 Și sunt împietriți, cum le spune Sfântul Apostol Pavel la Romani 11, 25 În acest război enorm între Dumnezeu și Îngerii Lui contra demonilor, oamenii sunt undeva între aceste forțe. Iudeii au avut un rol de pioni în această deschidere, dar sfinții care au venit sunt mai mulți dintre neamuri și mai mari, fiindcă poruncile sfințirii de săvârșiri și în fierii s-au dat prin Domnul Isus Hristos, pe care iudeii l-au răstignit, de aceea puțini dintre ei s-au mântuit, adică numai rămășița. Roman 927. Când un tânăr bogat îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Bunule învățător, Ce să fac ca să am viața veșnică? Domnul îi răspunde, De vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile, Matei 19,17 Și înșiră poruncile decalogului. Dar ca să fie desăvârșit, îi spune, Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Matei 19, 21 sau Luca 1822. Și vină și mi-urmează mie, Matei 19, 21. adică să facă poruncile. Vindeți averile voastre și dați milostenie, faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu căci unde este comara voastră, acolo va fi și inima voastră. Luca 12, 33, 34 Domnul Iisus Hristos știa că după răstignire se va pogori la iad și va scoate rădăcina neamului omenesc de la Adam, adică pe patriarhi, pe proroci, pe drepții din legea vechei, care se vor sălășlui în corturile dreptilor. De aceea, pentru cei din legea veche, era rânduită sărbătoarea corturilor. Din ziua 15-a lunii, a șaptea, începe sărbătoarea corturilor. Șapte zile se sărbătorește în cinstea Domnului. Leviticul 23-34, fiindcă atât dobândesc cei care fac poruncile mântuire. De aceea Domnul va spune despre Sfântul Ioan Botezătorul că este printre cei mai mici din împărăția lui Dumnezeu, deși este printre cei mai mari născuți din femeie. Nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Matei 11.11 11. Fiindcă nu a avut parte de Sfintele taine. Nu i s-a rânduit un loc în împărăția lui Dumnezeu, ci doar în afara ei, la corturile dreptilor. Porunca întâia. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din pământul Egiptului și din casa Robiei. Să nu ai alt Dumnezei afară de mine. Ieșirea 22-3 de Oteromul 5-6-7. În Tărmăcirea poruncii întâi mai găsim versetul Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta Deuteromul 6.5 Care este una din cele patru porunci ale legii iubirii Care au ca rezultat în fierea Vedem însă că acest caracter legic se exprimă la început prin verbul să te temi ca expresie a Duhului temerii de Dumnezeu, iar sfârșitul este dat de verbul să iubești, fiindcă relația dintre poruncile mântuirii sfințirii de săvârșire și înfiere este de continuitate legică. De aceea, porunca să te temi de Domnul Dumnezeu tău și de toate hotărârile Lui și de poruncile Lui pe care ți le spun eu astăzi, să le păzești tu și Fii tăi și fiii fiilor tăi, în toate zilele vieții tale, ca să se mulțească zilele tale. Deuteromul 6.3 Se arată că sensul vieții este întreirea poruncilor. De aceea avem precizarea cuvintele acestea pe care ți le spun eu astăzi, să le ai în inima ta și în sulețul tău, să le sădești în fiii tăi, să vorbești de ele când șezi în casa ta, când mergi pe cale, când te curci și când te scoli, să le legi, ca semnul la mână și să le ai ca pe o tăbliță pe fruntea ta, Deuteronom 6, 6, 8, care trebuia continuată în creștinism, prin rugăciunea minții în inimă, Doamne Iisuse Fiul Lui Dumnezeu, miluiește mă care poate avea o creștere pe scara spirituală pentru rugătorii de săvârșirii. Slavă ție, preasfântă trăime, dragostea noastră, slavăție. Pentru că ea înseamnă o trăire a versetului, de ar fi inima lor, așa ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele în toată vremea, ca să le fie bine și lor și fiilor lor în veci. Deuteromul 5,29 Continuitatea legică a cuvântului lui Dumnezeu o găsim de pline exprimată în versetul Pentru că eu n-am vorbit de la mine, ci tatăl meu m-a trimis. Acesta mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc și știu că porunca lui este viața veșnică. Deci cele ce vorbesc eu, precum mi-a spus mie tatăl, așa vorbesc. Ioan 1249 50 Fiindcă pentru ucenicii Domnului Isus Hristos a rostit cuvântul Cel din mijlocul tău este Dumnezeu mare și minunat, Deuteromul 7, 21 Și făgăduința de vei asculta legile acestea de le vei păzi și le vei împlini, atunci și Domnul Dumnezeu tău va ține legământul și mila sa față de tine. Deuteromul 7,12. Și binecuvântarea care însoțește pe cei aleși te va iubi, te va binecuvânta, te va înmulți, va binecuvânta rodul pântecului tău, rodul pământului tău, pâinea ta, vinul tău, unde lemnul tău. Deuteromul 7,13. Domnul Isus Hristos le deschide prin porunci ucenicilor săi puterea de a aduce rod, Dincă orice mlădiță care nu aduce roadă, pentru mine el o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca și mai multă roadă să aducă. Ioan 15.2 Nimeni nu poate să aducă rod din de Dumnezeu decât prin Domnul Isus Hristos. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițile. Cel ce rămâne în mine și eu în el... Acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15:5 De aceea, porunca de mă iubiți, păziți poruncile mele, Ioan 14:15, ne apare ca deschizătoarea vieții într-un Hristos, adică viața mistică, fiindcă ea atrage după sine pogorârea Duhului Sfânt. Și eu voi ruga pe Tatăl meu, și alt mângăietor vă va da voie ca să fie cu voi în beac. Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. voi îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi. Ioan 14, 16, 17 Această prezență a Duhului Sfânt este ceea ce unii numesc rugăciunea minții în inimă. De fapt, este glasul Duhului Sfânt care cu nespusă duioșie pentru noi se roagă. Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci nu știm să ne rugăm cum trebuie. Ce însuși Duhul se roagă pentru noi, cu suspine negrite. Romani 8:26. Această lucrare a Duhului Sfânt este înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Romani 8:23. Fiindcă Dumnezeu toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu acelor ce sunt chemați după voia Lui, Romani 8, 28, adică rugăciunea harică. Așa se împlinește versetul. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El. 1 Corinteni 8, 3 Consecințele prezenței Duhului Sfânt sunt darurile, fiindcă mângătorul Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Ioan 14, 26 Acesta este calea adevărului și viața într Hristos pe care trebuie să pășească toți creștinii ortodoxi. Porunca a doua Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a niciunui lucru din toate câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos, și din câte sunt în apele de supământ, să nu te închin lor nici să le sujești, că eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zeos care pedepsesc copiii pentru vina părinților ce mă uresc pe mine până la al treilea și al patrulea neam și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzești păruncile mele. Ieșirea 24-6. Înainte de a discuta, Problema de esență a acestei porunci trebuie să arătăm că iudeii, cât au stat în Egipt, în țara lui Ham, s-au obișnuit cu închinarea la idoli. În acești idoli stăteau duhuri necurate, numiți zei, care vorbeau și împlineau cererile celor care le aduceau jertfe și le se închinau. Îngerii căzuți erau conduși de satanail care era heruvim. La prorocul Ezechil avem o descriere a heruvimilor față de înger înainte, o față de leu la dreapta, o față de taur la stânga și de vultur în spate. Fiecare avea patru fețe și fiecare din ele de patru aripi. De cele patru aripi, ele aveau sub aripi mâini de om și toate patru își aveau fețele lor și aripile lor. Aripile lor se atingeau una de alta și când mergeau, fiarele nu se întorceau și fiecare mergea drept înainte. Heruvimii sunt realizați pe funcția de cunoaștere, spre deosebire de serafimi care sunt realizați pe funcția de iubire. De aceea, la fiecare față a lor, aveau câte o roată plină de ochi și se deplasau odată cu aceste făpturi și în timpul mersului nu se întorceau. obezile lor formau un cerc larg și de o înălțime înficoșătoare. Și aceste obezi, la toate patru, erau pline de ochii de jur prejur. Când mergeau fiarele, mergeau și roțile de lângă ele. Și când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau și roțile. Ezechiel 1.17-19 Ele sunt conduse de Duhul lui Dumnezeu și mergeau în controle, dar Duhul să meargă și roțile se ridicau împreună, căci Duhul de viață erau și în roți. Ezechiel 1.20 Revolta acestor heruvimi era din această cauză păcat împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă. Deasupra heruvimilor era o boltă ca de cristal și sub ea erau întinse aripile heruvimilor, iar trupurile lor erau acoperite de alte două aripi. Deci fiecare heruvim are două perechi de aripi, spre deosebire de serafimi care au trei, celelalte cete îngerești scaunele. Sau tronurile, puterile începătoriile, arhanghele îngerii, au doar câte o pereche de aripi. Pe bolta deasupra capetelor fiarilor era ceva care semăna cu un tron și la înfățișare era ca o piatră de safir. Iar sus pe acest tron era un chip de om. Ezechiel 1.26 În această teofanie avem și imaginea slavei lui Dumnezeu, cum este curcubeul ce se află pe cer, la vreme de ploaie, așa era înfățișarea acelei lumi strălucitoare care îl înconjurau. Astfel era chipul slabei Domnului Ezechiel 1.28. Am făcut aceste referiri pentru a înțelege că Sfinxul este imaginea, este imaginea heruvimului de căzut, adică Satanail, că vițelul de aur pe care l-a făcut ideea de aceeași semnificație și este mamona. Ca acele cuptoare de aramă sub formă de taur în care își înmucau iudeii prim-născuți, ca să obțină legăminte cu demonii, sunt toate o încălcare acestor porunci. La rugămintea lui Moise, iudei au fost parțial iertați. Pe acela care a greșit înaintea mea îl voi șterge din cartea mea. Iar acum mergi și după poporul acesta la locul unde ți-am zis: Iată, îngerul meu va merge înaintea ta. Și în ziua cercetării mele, voi pedepsi păcatele lor. Ieșirea 32-33 Abaterea de la această poruncă Moise a vrut să o oprească și de aceea i-a pus pe idei să strige, blestemat să fie cel ce va face idol ceoplit sau turnat lucru de mână de meșter și urăciune înaintea Domnului și îl va pune la loc tainic. Deuteromul 27-15 fiindcă nu putea ști ce urmări va avea acest blestem, și fiindcă iudei vor avea de suferit pentru necredința lor și îl vor mânia pe Dumnezeu, pentru că ai sprucat lăcașul meu cel Sfânt, cu idorii tăi și cu toate căloșile tale. Ezechiel 5:11. De aceea altarele voastre vor fi stricate, idolii ridicați de voi, în cinstea soarelui vor fi sfârmați. Și pe oamenii voștri îi voi face să cadă morți înaintea idolilor voștri. Ezechiel 6.4 Prorocia rostită de Ezechiel, o treime din locuitorii tăi vor muri de ciumă și vor peri de foame în mijlocul tău. O treime vor cădea de sabie în împrejurimile tale și cealaltă treime o voi împrăștia în toate vânturile și voi trage sabia în urma lor. Ezechiel 5.12 S-a împlinit. Niciun neam n-a fost atât de răzvrătit împotriva porunciilor lui Dumnezeu, determinând împlinirea unor versete. De aceea, părinții își vor mânca pe copii în milocul lor și copiii își vor mânca pe părinților. Iezekiel 5.10 Aceeași pedeapsă pândește Babilonul, adică America, tuturor necurăților, Pentru că îngerul va striga, a căzut Babilonul cel mare... Și-a ajuns demonilor, închisoare tuturor duhurilor necurate și închisoare tuturor păsărilor spurcate și urâte. Apocalipsa 18.2 Încât într-o singură zi vor veni pedepsele peste ea, moarte, tânguire și famete și focul va arde de tot, căci puternic este Domnul Dumnezeu cel ce o judecă. Apocalipsa 18.8 Dumnezeu îi va arăta prorocului Ezechil, cum în Templul Dumnezeu din Ierusalim aduseseră pe demonul geloziei la intrarea porții dinăuntru, Ezechiel 8.3. Iată, acel demon al geloziei era la ușa din spămea de noapte altarului la intrare, Ezechiel 8.5. Apoi, săpând într-un perete, a dat de o ușă și am intrat și am privit. Și iată, erau acolo tot felul de echipuri de târătoare, de animale necurate și tot felul de idori ai casei lui Israel zugrăviți pe pereți de jur în prejur. Înaintea lor stăteau șaptezeci de bărbați din bătrânii casei lui Israel, având în mijloc Piazania, fiul Șafan. Fiecare dintre ei avea în mâine câte o cădăniță și un nor gros de fum de tămâie se ridica în sus. Ezechiel 8:10 această închinare la idori era deci o practică ritualică, de aceea Dumnezeu îi descoperea prorocului și altele. În curtea aceea dinăuntru a Templului Domnului și iată la ușa Templului Domnului, între pridvor și jertfelnic, stăteau vreo 25 de oameni cu spatele spre Templul Domnului, cu fețele spre răsărit și se închinau spre răsărit la soare. Ezechiel 8:16. De aceea și pedeapsa lui Dumnezeu a fost dreaptă și necruțătoare cu iudei și ne lămurește de plin de ce Domnul Iisus Hristos îi lămurește fiii gheienei sau neam viclean și desfrânat. Aceasta este cauza principală pentru care Ierusalimul a fost distrus și templul dărmat din porunca lui Dumnezeu. Merge după el prin cetate și loviți. Să nu aveți nicio milă și ochiul vostru să fie necruțător. Ezechiel 95. Această pedeapsă, ucideți și nimiciți pe bătrâni, tineri, fecioare, copiii, femei, dar să nu vă atingeți de niciun om care are pe frunte semnul crucii și să începeți din locul meu cel sfânt. Ezechiel 96. Ne apare ca o extrem de semnificativă prevestire a o finale a iudeilor și ca o izbăvire a evreilor care sunt creștini și reprezintă rămașița. Este o evidentă apropiere de versetul aici răbdarea sfinților care păzesc păruncilul lui Dumnezeu și credința lui Isus Apocalipsa 14, 12. Tot semnificativ ne apare și versetul, tot trupul herubimilor, spatele lor, Mâinile lor și arpile lor erau pline de ochi, asemenea și roțile, toate cele patru roți de jur în Ezechiel 10:12. Pentru a înțelege de ce Adam a fost dispitit la pomul cunoștinței binelui și răului, și de ce Domnul Isus Hristos a certat smochinul, care este simbolul cunoașterii, și a închis calea prin cunoaștere și a deschis pe Muntele Maslinilor care prin maslin adică prin iubire, înjelfindu-se pe sine. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul să-și îl pună pentru prietenii săi. Ioan 15.13 Aceasta era schimbarea dreptei celui înalt, adică venirea Domnului Isus Hristos, mâna dreaptă a Tatălui Ceresc, cum o numesc Sfinții Părinți, care a adus legea iubirii, dar mai ales trăirea versetului, și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc păruncile mele. Ieșirea 26, fiindcă Dumnezeu pe cine voiește îl miluiește, iar pe cine voiește îl împietrește. Roman 9, 18. De aceea în versetul le voi da o altă inima și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră. Și le voi da o inimă de carne. Ezechiel 11:19. Este aici o făgăduință, ca și în versetul, ca să urmeze poruncile mele să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Ezechiel 11:20. Care se vor împlini așa cum arată Sfântul Apostol Pavel. Dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița se va mântui. Roman, 9. 27. Porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa neperesit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Ieșirea 27. Această poruncă se referea în special la jurăminte și de aceea unele versetica ca să nu jurați strâmp pe numele meu, căci ai necinstit astfel numele Dumnezeului tău. Leviticul 19.12. Domnul Isus Hristos înalță această poruncă la o treaptă mult mai înaltă. Îi dă acurateței și o mare profunzime. Să nu vă judecați, să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut picioarelor lui, nici pe Ierusalim fiindcă este cetate a Marului Împărat. Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie, ce este da, da, și ce este nu, nu, iar ce este mai mult decât acestea, de la cel rău este. Matei 5, 33, 37 Domnul Iisus Hristos, vând să întoarcă pe cărturari, pe farisei, pe saduchei, de la rătăcirile lor, rostește o serie de vaiuri, arătându-le, de fapt, gravitatea rătăcirilor. Vai o călăuze o arbe care decet. de cet. Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Matei 23,16 Este evident aici influența lui Mamona, demonul avariției asupra gândirii fariseilor. De aceea îi ceartă, nebun și orb, ce este mai mare? Aurul sau templul care sfințește aurul? Matei 23, Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, iar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat. Nebun și orb, ce este darul deasupra altarului? Mai mare decât sau altarul care sfințește darul. Deci cel ce se jură pe altar se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Deci cel ce se jură pe templu se jură și pe cel care locuiește în el. Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce de pe el. Matei 23, 18-22 Aici este evidentă căderea în cursele demonilor teologi a ideilor. De aceea vor cunoaște osânda gheienii, șerpi, pui de vipere. Cum veți scăpa de osânda gheienii? Matei 23, 33 Și ca să și-o agonisească, Domnul le va da prin aleșii lui această încercare. Iată, eu trimit la voi prooroci, înțelepți și cărturare dintre ei veți ucide și veți răstigni. dintre ei veți bicii în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate ca să cadă asupra voastră tot sângele drepturilor răsfândit pe pământ Matei 23 34 Adică să se împlinească blestemul pe care îl vor rosti iudeii asupra lor înșiși sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Matei 27, 25 Din cauza acestor călcători de lege, numele lui Dumnezeu este defăimat așa cum îi mustră Sfântul Apostol Pavel pe idei, căci numele lui Dumnezeu din pricina voastră este hulit între neamuri. Romani 2, 24 Păcatul hulei împotriva Domnului trebuie pedepsit, de aceea s-a dat porunca hulitorul numele Domnului să fie omorât neapărat. Toată obștea să lucidă cu pietre. Sau străinul sau băștinașul de vacuri numele Domnului să fie omorât. Leviticul 24 16. Această poruncă interpretată pe dos a făcut pe idei să pe Sfântul Ștefan, când acesta a vestit Teofania. iată văd cerurile deschise și pe fiul omului sunt de-a dreapta lui Dumnezeu. Fapte 7.56 Fiindcă toți cei care ședeau în sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Fapte 6.15 Și de aceea a avut și puterea de a vedea pe Dumnezeu, așa cum îngerii pururea văd fața lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut ca pe iudei să-i piardă în pustie, eu am gândit să vărs asupra lor mânia mea în pustiu ca să-i pierd. Ezechiel, 23. Și-a rânduit pentru ei altceva, pentru că, baridicându-mi chiar mâna asupra lor în pustiu, m-am jurat că nu-i voi duce în țara ce rânduise, în care curge miere și lapte și este cea mai frumoasă din toate țările. Ezechiel, 20.15. Problema numelui lui Dumnezeu nu este dificil de discutat, fiindcă în versetul, atunci s-a pogorât Domnul în nor și a stat acolo și a rostit numele lui Iahve. Și Domnul, trecând pe dinaintea lui, a zis Iahve, Iahve, Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv, îndelung, răbdător, plin de îndurare și de dreptate, ieșirea 34, 5, 6. Dacă observăm, Că Domnul s-a pogorât în nord deci Moise a stat în fața Domnului. Înțelegem că Yahweh este un apelativ și că se dau acestui nume atributele și formele de manifestare ale Lui Dumnezeu, care păzește adevărul și arată mila la mii de neamuri, care iartă vina și răzvătirea și păcatul, dar nu lasă neperepsit pe cel ce păcătuiește care pentru păcatele părinților pedepsește pe copiii și pe copiii copiilor până la 3-lea al 4 -lea neam. Ieșirea 34-7 Deci cel pe care l-a văzut Moisei pe muntele Sinai este Domnul, regele lui Israel și zbăvitorul său, Domnul Savaot. Eu sunt cel din și cel de pe urmă și să noi ați Dumnezeu în afară de mine Isaia 44-6 Iahve, ești deci un apelativ și nu un nume Tatăl Ceresc este mai presus de orice cuvânt Și de aceea nu poate fi numit Despre Domnul Sabaot avem această făgăduință Că din Ierusalim va ieși o rămașiță Și din muntele Sionului cei scăpați cu viață Râbna Domnului Savaot va face aceasta. Isaia 37 32. Despre această sfințenie a Domnului Savaot avem versetul Numai pe Domnul Savaot, socotițul sfânt, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. El va fi pentru voi piatră de încercare și stâncă de poticnire pentru cele două case ale lui Israel, cursă și lați pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. Isaia 8.13 Este prorocia despre Domnul Isus Hristos, despre slava Domnului pe care ne-o dă prorocul Isaia, care a primit darul acestei teofanie. În anul morții regiului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt și măresc și poalele hainilor lui umpleau templul. Serafim stăteau înaintea lui fiecare, având câte șase aripi, cu două își acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau, și strigau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul sabaot prin este tot pământul de slava lui. Isaia 6, 1-3 Așadar, numele Domnului este Sabaot, și de aceea prorocul Isaia a zis, bai mie că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate, și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și de domnul Savaot și pe domnul Sabaot l-am văzut cu ochii mei, Isaia 6:5. Nerespectarea acestor porunci determină orbirea și surzenia sufletului. Dute și spune poporului acestuia: cu auzul veți auzi și nu veți înțelege, și uitându-vă. Vă veți uita, dar nu veți vedea că s-au învătoșat inima poporului acestea și cu urechile sale greu a auzit și ochii săi i-a închis ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă la mine ca să-i vindec. Isaia 6,90 Această infirmitate sufletească, dusă de păcate, a determinat pedepsirea iudeilor. Pentru aceasta, după cum paile sunt mistuite de foc și iarba uscată de flăcări, așa rădăcina lor va fi topită ca pleava și floarea lor va fi spulberată cum este cenușa. Căci au călcat legea Domnului Sabaot și au nesocotit cuvântul Sfântului Israel. Isaia 5:24, adică al Domnului Isus Hristos, și pedeapsa va fi foarte mare. Cadabrele lor sunt ca gunoiul pe cale. Isaia 5:25, adică vor deveni fiajeni. Această pedeapsă gândește și astăzi pe idei. Ei nu se pot curăța de păcate prin Sfintele Taine, fiindcă nu s-au creștinat. Eu am făcut ca numele meu să nu fie pângărit în ochii neamurilor la vederea cărora îi scosesem. Ezechiel 20:14. Porunca a patra adu minte aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Lucrează șase zile și sfă în aceste toate treburile tale, iar în ziua a șaptea, este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru. Nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Ieșirea 20.10. Deuteromul 5.12. Sfințenia, ca etapă a vieții sufletului, ca sens al vieții, este printre altele condiționată de respectarea acestei porunci la care se adaugă altele. Băgați de seamă să păziți zilele mele de odihnă, căci acestea sunt semn între mine și voi, din neam în neam, ca să știți că eu sunt Domnul, Cel ce vă sfințește. Ieșirea 31-13. Din această cauză, pediapsa pentru nerespectarea acestei porunci este capitală. Păziți ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi. Cel ce o va întina, acela să fie omorât, tot cel ce va face întrânsa vreo lucrare, sufletul acela va fi stârpit din poporul meu. Ieșirea 31 14. Această poruncă atrage după sine Neintrarea în odihna cea veșnică Și devine cauza morții celei de-a doua De aceea David în versetul M-am jurat în mânia mea Nu vor intra într-o odihnă mea Psalmul 94 12. Ne dă sensul acestei porunci Această rânduială a zilei de odihnă este importantă pentru a determina înălțarea sufletelor din lumea aceasta prin împlinirea poruncilor. De aceea le spune fiilor după ce i-a purtat prin pustie ca să se piardă generația ieșită din Egipt care se închina încă la idol și nu i-a stârpit. Am zis către fiilor în pustiu. Nu vă purtați după rânduierile părinților voștri și obiceiurile lor nu le păziți, nici nu vă întinați cu idolii lor. Eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, purtați-vă după poruncile mele și hotărârile mele păzițiile și le împliniți. Cinstiți zilele mele de odihnă, ca să fie semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. Ezechiel 20, 18-20 Dezamăgirea lui Dumnezeu este determinată de idei, fiindcă nici fiii nu l-au ascultat. De aceea și fiii s-au răzvătit împotriva mea, nici ei nu s-au purtat după rândurile mele și legile mele nu le-au păzit, n-au împlinit ceea ce omul trebuia să împlinească ca să fie viu. Au călcat zilele mele de odihnă și atunci am gândit ca să vărs peste dân și urgea mea și să sting mânia mea împotriva lor în pustiu. Ezechiel 20.21 Atunci Dumnezeu a luat hotărârea de a-i împrăștia prin lume. M-am jurat să-i disipesc printre popoare și să-i împrăștii prin țări. Ezechiel 20.23 la acestei porunci este adâncă fiindcă în ziua a șaptea a lumii create se va face venirea fiului omului și judecata finală. Să păzească deci fiul lui Israel ziua odihnei, prăzduind ziua odihnei din neam în neam ca un legământ veșnic. Aceasta este semnul veșnic între mine și fiul Israel, pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua a a încetat și s-a odihnit. Ieșirea 31.16.17 Este în această poruncă o prefigurare arhetipală a odihnei veșnice din Împărăția Lui Dumnezeu. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei 11, 28. Există o corelație, se pare, destul de subtilă între aceste porunci, căci călcarea uneia atrage după sine și altele. Pentru că nu îndeplinesc rândul mele, legile mele le pădaseră și călcaseră zilele mele de odihnă, că ochii lor erau îndreptați spre idolii părinților lor. Ezechiel 20.24 24 nu numai la o generație, și la generațiile care vin încărcate cu păcatele înaintașilor. Eu, Domnul Dumnezeu Tău, sunt un Dumnezeu zelos care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urez pe mine până la al treilea și al patrulea an, ieșirea 25. Când Domnul Iisus Hristos le spune iudeilor: Tatăl meu, până acum lucrează și eu lucrez, Ioan 5:17, ne descoperă legea continuității sau eternității, căci la Dumnezeu și în împărăția ceea ce lească, toate sunt eterne. De aceea, păcatul răzvrătirii, făcut de îngerii conduși de Satanail, este etern. Această lege face ca de fapt funcția creatoare a cuvântului lui Dumnezeu să fie fără limite, fiindcă este continuarea activității Tatălui Ceresc. Fiul nu poate să facă nimic de la sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acela, acesta le face și Fiul întocmai. Ioan 5,19 Creația lumii și a omului, se petrece ca un proces de continuitate, în sensul că fiecare om trebuie să se desfășoare spre a fi înfiat, trebuie să-și reconstruiască universul interior pierdut de Adam, parcurgând și retrăind versete fundamentale ale Sfintei Evanghelii și ale Sfintelor Scripturi. Odihna sufletului este mântuirea, sfințirea, desfășurarea și înfierea care trebuie să încheie în durata vieții, pentru ca sufletul să poată intra în împărăția lui Dumnezeu și să fie apt de a împlini slujba pentru care a fost creat. Ziua Odihnei capătă în acest context un alt conținut pentru creștini, fiindcă ei au fost creați spre a deveni fiea împărăției învierii și luminii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel preciza, drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă, poporului lui Dumnezeu. Evrei 4.9 Adâncimea acestei porunci și implicațiile ei pentru suflet sunt arătate de Sfântul Apostol Pavel, căci Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțirea sufletului și duhului dintre încheieturi și măduvă și destoinic este să judece simțurile și cugetările inimii. Evrei 4.12 Funcțiile interne ale Cuvântului Dumnezeu, nu numai că nu sunt înțelese, știute, aplicate, dar nici nu se face în acest sens o încercare de a corela poruncile mântuirei, de săvârșire și înfieri cu funcțiile creatoare, sacră, tainică și legică, care dau valoare nu numai cuvintelor noastre, ci și faptelor sufletului, între care la mare preț este rugăciunea, fiindcă nu este nicio făptură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii celui în fața căreia noi vom da socoteală. Evrei 4:13. De aici îndemnul sfântului Apostol Pavel să ne silim, deci, să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în această pildă a neascultării. Evrei 4:11 Să agonesim credința care mută muntele neamului nostru la cer, râvna cea sfântă, iubirea cea dumnezeiască, pentru ca să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul Harului, ca să luăm milă și să aflăm har preajutor la timp potrivit. Evrei 4.16 De aici sensul odihnei. Cine a intrat în odihna lui Dumnezeu, s-a odihnit și el de lucrurile lui, precum și Dumnezeu de ale sale. Evrei 4.10 Ca semn al asemănării dobândită prin desăvârșire, fiindcă așa este porunca. Fiți dar voi de desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel de desăvârșit este. Matei 5.48 această poruncă este treapta superioară a poruncii fericit este omul care săvârșește acestea și care ține la ele păzește ziua de odihnă ca să nu fie pângărită și își ferește mâna ca să nu făptuiască niciun rău și să nu zică cel de alt neam care s-a alipit de Domnul. Domnul mă va despărți de poporul său. Isaia 56, 2, 3 Păgăduințele care însoțesc această poruncă ni se par extrem de importante, și de aceea le amintim celor ce păzesc zilele mele de odihnă și aleg ceea ce mi este plăcut mie și stăruie în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai de preț decât fii și fice. Le voi da un nume veșnic și nepieritor. Isaia 56.45. Aceste făgăduințe privesc toate neamurile și pentru străini alipite Domnul ca să slujească și să iubească numele Domnului și să fie slujitorii săi, toți cât păzesc ziua de odihnă ca să nu fie pângărită și să stăruie în legământul meu pe aceștia îi voi aduce în muntele cel Sfânt al meu și îi voi bucura în lăcașul meu de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, și templul meu, lăcaș de rugăciune, se va chema pentru toate popoarele. Isaia 56 67. În Vechiul Testament, aceste zile de odihnă erau luna 1, în ziua 14-a lunii, Către seară sunt Paștele Domnului, iar în ziua 15 a 15-a, aceleași luni, este sărbătoarea Alzimei, Leviticul 23, 6 Alte zile erau, și în ziua a 10-a a lunii, acelea a 7-a, care este ziua curățării, să aveți adunare mare sfântă, să postiți și să aduceți ardere de tot Domnului. Leviticul 23, 27 Sancțiunile pentru călcarea acestei porunci erau grave: Tot Sufletul care nu va posti în ziua aceea se va stârpi din poporul său, și tot Sufletul care va lucra în ziua aceea îl va stârpi din cu poporului său. Leviticul 23:29 În Noul Testament, ziua de odihnă este Duminica, când se cinstește în vierea Domnului fiindcă toți ortodoxii trebuie să devină fie învierii. Dar cele mai importante zile din anul religios-ortodox sunt sărbătorile împărătești, nașterea Domnului, învierea Domnului, înălțarea Domnului, pogorirea Sfântului Duh, Sfânta Treime, adormirea mai Domnului, schimbarea la față. Trebuie să remarcăm că numai la Paștele Ortodoxilor pogoară Lumina Duhului Sfânt la Biserica Sfântului mormânt din Ierusalim, așa cum prorocul Ezechil descrie pogorârea slabei Lui Dumnezeu în templul din Ierusalim sau cum Moise vorbea despre pogorârea slabei Lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău Silvadație, Ieșirea 20, 12. trebuie înțeleasă în sensul poruncii dată de Domnul Isus Hristos și Tatăl al vostru să nu numiți pe pământ, că datăl vostru, unul, este cel din ceruri. Matei 239. fiindcă această poruncă este treapta de jos lumească, a porunci de pe de sus în fierii, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Matei 22:37 Deuteronomul 6:5. Cauza este că iubind pe părinții cei trupești, învățăm să cînstim pe părinții cei cerești, adică pe Tatăl Ceresc, pe Domnul Isus Hristos pe împăratul ceresc, pe preasfânta născătoar Dumnezeu și apoi pe toți sfinții părinți purtători de Dumnezeu, pentru că sensul fundamental al vieții este înfierea, așa cum este făgăduința, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai de preț decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic și nepieritor. Isaia 565. Adică se va pune pe fruntea celor aleși numele cel sfânt al Dumnezeu Tatăl, al Fiului Cerbit și al Împărăției Cerului. Aceasta este rânduiala cea Dumnezeiască ascunsă în porunca să îmbrați pe calea aceea pe care v-am poruncit Domnul Dumnezeu vostru, ca să fiți vii și să vă fie bine și să trăiți multă vreme în pământul acela pe care îl veți lua în stăpânire. Deuteromul 5.33. Căci calea, adevărul și viața sunt însuși Domnul Iisus Hristos și scopul pentru care a fost creată lumea și omul îl găsim în versetul Îmi veți fi împărăție preosească și neam sfânt. Ieșirea 19.6. Și pentru a împlini făgăduința și voi veți fi numiți preoți ai Domnului, slujitori ai Dumnezeului nostru. Isaia 61,6 care s-a luat de la iudei odată cu părăția fiindcă și a bătut joc de porunci lui Dumnezeu. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Matei 21,43 Cel care a hotărât această schimbare a dreptei celui prea înalt este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Piatra din capul unghiului, pe care au nesocotit o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Matei 21:42. Fiindcă El este Cel care separă, ca judecător, pe cei buni de cei răi, oile de capre, oile fiind aleșii, ortodoxi, iar caprele, ereticii, păgânii, repădații, atei, tălharii de suflete. Împlinirea acestei porunci are două sensuri fundamentale. Unul este cinstirea părinților lumești și altul care privește cinstirea părinților cerești. Cinstirea părinților lumești are mai multe trepte. Ai asculta, ai ajuta la necaz, ai îngriji când sunt bătrâni și bolnavi, ai salvat de la moarte, ai îngropat după la ortodoxă, îngrijindu-i să fie spovediți și împărtășiți, a le face palastase liturghii danii pentru sufletele lor după adormire, ridicând această poruncă la cea cuprinsă în versetul să vă iubiți unii pe alții. Ioan 15:17. În același timp să uite trăirea versetului și dușmanii lui, vor fi casnicii lui, dar mai ales se repare cu îndelungă răbdare greșelile și consecințele care decurg din trăirea versetului. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copiii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam, ieșirea 25. Cinstirea părinților cerești are o etapă intermediară. Care este cinstirea părinților duhovnicești, a preoților, a călugărilor, a ierarhilor, ale căror sfaturi, îndrumări și îndreptări sunt necesare și pentru călugări, clerici și amideni. Prin urmarea acestor duhovnici, prin slujbe, prin Sfintele Taine, prin danii, prin fapte bune, Sufletul se curăță treptat și primește darurile Duhului Sfânt. Apoi El poate primi darul de a înțelege, de a face, de a trăi pe trepte, tot mai înalte poruncile, cuvintele, parabolele și îndeptările Sfintei Evangheliei. Viața duhovnicească se materializează, se exprimă prin cantitatea și calitatea rugăciunilor, apostului, a privegherilor, a faptelor de ctitorie, de milostenie, prin slubile purtate cu de răbdare fiindcă va fi ispitit, încercat, lovit, prigonit, spre a-și arăta calitatea sufletului și măsura. Apoi va avea, probabil, trăirea unor versete ca Iată, eu o trimit înaintea ta pe îngerul meu, ca să te păzească în cale și să te ducă în pământul acela pe care l-am pregătit pentru tine. Ieșirea 23-20 care poate fi un loc și un nume în împărăția lui Dumnezeu. Este șansa creștinilor ortodoxi care primesc de la taina sunt Botez îngerul de pază iar la momentul adormirii din îngerii să ia sufletul și să-l ducă în fața Domnului. înstirea părinților cerești la trepte tot mai înalte presupune rugăciuni de mulțumire, iubire, slavă, presupune fapte de ctitorie, presupune slujbe, cărți, ridicarea de slujitori vrednici pentru sfintele altare, misionarism, Jertfa de sine, purtarea crucii neamului, urmarea Domnului. De aceea și pedepsele pentru călcarea acestei porunci sunt cu totul grave. Cel ceva va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie dat morții, pentru că a grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa și sângele său este asupra sa. Leviticul 29 pentru cei ce fac această poruncă, este trăirea versetului. Să se bucure tatăl și mama ta și să salte de bucurie cea care te-a născut. Pilde 23-25, care înseamnă mai ales purtarea slujbelor pentru tot neamul, fiindcă prin liturghii, palastase, danii, fapte de ctitorie, se poate mântui tot neamul, ca o exprimare a versetului, și mă milostivesc până la al neam către cei ce mă iubesc și pădesc păruncile mele. Ieșirea 26. Această deschidere o primesc la vremea potrivită cei care în timpul vieții și-au ajutat părinții și nu au căzut în greșeala criticată de Domnul. Dacă un om va spune tatălui său sau pentru mama sa, Corban, adică cu ce te fi putut. Ajuta, este dăruit lui Dumnezeu, nu-l lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Marcu 7, 11-12 Astăzi, tena la generație este învățată prin televizor, filme, cărți, ziare, legi să calce această poruncă, să calce legile, să fie sălbatică, plină de vicii, lipsită de credință pentru ca să se prăbușească familia, nucleul societății și să se producă anarhia ca formă a domniei lui anticrist. Porunca a șasea are un enunț scurt: să nu ucizi ieșirea 23, fără alte precizări de aceea are un caracter general referindu-se nu numai la oameni ci la toate vietățile. așceza sau postul, nu este decât o împlinire a rânduierii Lui Dumnezeu. Iată vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Facerea 1.29 Pentru că orice încălcare a acestei rânduieri are consecințe de identificare cu animalul sau pasărea îngeratii și de aceea este necesar postul de 40 de zile ca să se elimine carnea din țesuturi. În legea veche avem și o altă rânduială, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătoare. Ieșirea 21-24-25, adică legea Tarionului care duce la un lanț de răzbunări, de războaie, de violențe, de omucideri, de revoluții și de multe alte legi nedrepte. Avem în acest sens verdictul de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul său. Pacerea 96 Sunt însă contrar. Acestei porunci o serie de pedepse în legea veche, în care să fie uciși toți cei ce fac aceste fără de legi. Astfel avem pedepse cu moartea pentru cei ce își va da copii lui Moloch. Ca în Leviticul 21, de se va desfrâna cineva cu femeie măritată. Pedeapsa era să se de desfrânatul și desfrânata. Leviticul 20, 11. Deci se va culca cineva cu nora asta, amândoi să se omoare. Leviticul 20:12. La fel dacă se va culca cineva cu femeia tatălui său, să se omoare amândoi, căci vinovati sunt. Leviticul 21:11. La fel dacă cineva se va desfăuna cu mama femeii sale pe foc, să se ardă și el și ele. Leviticul 20:14. Este sancționată prin ucidere și nelegirea când cel ce se va amesteca cu dobitoc va fi ucis și el și dobitocul Leviticul 25 La fel și femeia care va face această nelegeire Există și versete care se află de cealaltă parte a poruncii, Să nu te răzbuni cum ta și să nu ai ură asupra fiilor poporului tău ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți Leviticul, 19-18, dar și pe sa pentru cel ce jersfește la alt Dumnezei, afară de Domnul să se piardă. Ieșirea, 22-20, pentru vrăjitori, pe vrăjitori să nu-i lăsați să trăiască. Ieșirea, 22-18, la fel, huritorul numelui Domnului să fie omorât neapărat, toată obștea să-l cu pietre, sau străinul, sau băștinașul de va huri numele Domnului să fie omorât. Leviticul 24.16 Când va lovi cineva un om și va muri, acela să fie omorât. Leviticul 24.17 Sau de va cineva vătămare a lui său, aceluia să-i se facă ce a făcut el altuia. Leviticul 24.19 Domnul Isus Hristos, limpezește aceste contradicții în aplicarea acestei porunci și ne dă o serie de învățături care înalță această poruncă spre desăvârșire. Că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de o sândă. Și cine va zice fratelui său, netrebnicule, vrednic va fi de judecata senedriului. Iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de ghiena focului. Matei 5,22 Pentru că mânia este cauza tuturor uciderilor, a sinuciderilor, a violenților, războaielor, revoluțiilor și terorilor. Mânia poate fi provocată de lăcomie, de invidie, de desânlare, de trufie. De aceea Domnul Iisus Hristos completa cu această poruncă. Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia. Căci viața cuiva nu stă în prisosul avuților sale. Luca 12:15. Multe războaie, pelhării, ucideri au ca punct de plecare abariția, cauza tuturor redelor. Sfântul Apostol Ioan ne lasă acest mesaj. Noi știm că am trecut de la moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său, este ucigaș de oameni și știți că oricine și orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. 1 Ioan 3, 14-15 Pentru a anula această putere a Duhului Rău, care îi împinge pe oameni, ca prin mândrie să se ucidă unii pe alții, Domnul Isus Hristos le ucenicilor săi, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Celui ce să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa, iar de te va cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Matei 5:39-41. Ca să se anuleze efectul lege reacției, pe care indienii o numesc karma. În același timp, pentru a elimina rădăcina tuturor relelor, a adăugat: Celui care cere de la tine dăi și de la cel care voiește să împrumute de la tine nu-întoarce fața ta. Matei 5:42 toate acestea au în vedere stabilirea unui anumit raport între oameni de ajutorare și de înțelegere. La sfârșitul veacurilor va fi dată o sândă veșnică ucigașilor, vrăjitorilor, desrunaților și închinătorilor la Ider, Afară câinii și vregitorii și desrunații și ucigașii și închinatorii la idori și toți cei care lucrează și iubesc minciuna. Apocalipsa 2215. Această separație caută Domnul Isus Hristos să o realizeze cât mai bine și de aceea spune ucenicilor, nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va ură și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va desprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6:24. Iar această separație înseamnă a respecta, a face sau nu poruncile lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Apostol Pavel le spune celor din Corint. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. 1 Corinteni în 10:21. Sensul de a fi al vieții creștine este a dărui cât mai mult. După mărimea sacrificiului, avem măsura crucii, pe care o purtăm pentru neamul nostru. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare să caute să afle ale apropiului. 1 Corinteni 10.24 Dar mai ales să facem toate spre slava lui Dumnezeu. De câte ori? Mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. 1 Corinteni 10, 10:31. Fiindcă scopul sau intenția cu care facem un fapt de valoarea lui. De aceea, cei ce își apără țara, neamul, biserica, chiar dacă ucid, au dreptul la iertare, fiindcă intenția, scopul pentru care le-au făcut, sunt apărarea altora. Ei plătesc cu viața lor, dar mântuirea lor este din faptul că cei care i-au atacat în scop de jaf, de cotropire, au sângele lor căzut asupra lor. Mucenicii și toți cei care au fost uciși pentru credința cea adevărată ortodoxă au un loc și un nume nou în împărăția lui Dumnezeu. Toate păcatele lor sunt curățate prin botezuri cu sânge. Și când s-a deschis pecetea a cincea, am văzut sub jertelnic sufletele celor înjunghiați pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia care au dat-o. Și strigau cu glas mare și ziceau, Până când stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei ce locuiesc pe Pământ. Apocalipsa 6 9 Ei primesc vestimentul de nuntă și răsplata cea dumnezeiască și fiecarea dintre ei i-s-a dat un veșmânt alb și li s-a spus ca să stea în tihnă încă puțină vreme până când se va împlini numărul și cei împreună slujitori cu ei și fraților, cei ce aveau să fie omorâți ca și ei Apocalipsa 6.11 Porunca a șaptea Să nu fi desprânat. Ieșirea 20.14 Are ca punct maxim De răsplată Un loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu Așa cum îl găsim Consemnat în versetul Și iată m-am uitat Și iată mielul Stătea pe muntele Sion Și cu el 144.000 care aveau numele Lui și numele Tatălui Lui scris pe fruntea lor. Apocalipsa 14.1 Adică cei ce trăiesc făgăduința le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai deprez decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic și nepieritor. Isaia 56.5 această răsplată dumnezeiască este pentru cei ce au respectat porunca feciorii ca semn al desăvârșirii. Aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Aceștia sunt care merg după miel oriunde se va duce. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni pârgă lui Dumnezeu și mielului. Apocalipsa 14.4 Rânduiala acestor aleși Va fi cu totul deosebită, fiindcă în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără plihană. Apocalipsa 14:5 De aceea cântau o cântare nouă înaintea tronului celor patru ființe și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea decât numai cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Apocalipsa 14.3 Problematica acestei porunci o adâncește Domnul Isus Hristos, fiindcă păcatul nu este doar cu fapta, ci are ca punct de plecare gândul și cuvântul. De aceea le spune ucenicilor că oricine se uită la femeie poftindu-a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Matei 5.28 Păcatul desfrânării pregătește casa trupului pentru intrarea duhurilor relei. Și avem în acest sens cele spuse de Domnul Iisus Hristos. Când Duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și venind o află goala, golită, măturată și împodobită, atunci se duce ea cu sine alte șapte Duhuri mai rele decât el și intrând, se rășluiesc aici și se fac cele de pe urma ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. Așa va fi și cu acest neam viclean. Matei 12, 43-45 În aceste versete se exprimă nu numai problema căderii iudeilor în stăpânirea duhurilor rele, ci și căderea altor neamuri și a altor oameni prin secte vicii păcate de sunare. Căderea în păcat are 12 trepte. Abținerea de la fapta bună, la fapta bună cu intențirea, lupta, consimțământul, păcatul cu fapta, repetarea păcatului, asocierea cu alte păcate, asocierea cu alți păcătoși, bande, secte, organizații, partide, învăța pe alții să facă păcatul, deznădejdea, sinuciderea trupească sau spirituală. Această cădere lovește familia, ca nucleu al societății, de aceea Domnul dă această învățătură, că oricine lasă pe femeia sa, în afară de pricină de desfânare, o face să săvârșească adulter, și cine va lua pe cea lăsată săvârșește adulter. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan dezvoltă această învățătură. Cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să strice lucrările deavolului. 1 Ioan 3.8 Și ca să ne arate un adevăr, oricine este nascut din Dumnezeu nu săvârșește păcat, pentru că semânța lui Dumnezeu rămâne în acesta și nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem pe Fiii Lui Dumnezeu și pe Fiii Diavolului. 1 Ioan 39 Acest păcat al desunării este împins prin lucrarea diavolească la trepte tot mai spurcate, pentru că cei implicați să-și agonețească o sunt de tot mai greve. Astfel, în versetul, dacă fica preotului se va spurca prin desfrânare, ea ne censtește pe tatăl său și să fie arsă cu foc. Leviticul 21.9. Vedem ce importantă este căsătoria curată a tinerilor, fiindcă de ea depinde curăția generației următoare. Aceeași restricție o găsim și în versetul de se va culca cineva cu noara sa amândoi se mare că au făcut rugăciune și sângele lor este asupra lor. Leviticul 20.12. În creștinism, aceste rânduieli sunt bine stabilite spre a împiedica orice act de apropiere, fie și prin căsătorie între rude până la al cincilea grad de rudenie. O mențiune specială trebuie să o facem în legătură cu rudeniile spirituale, care se stabilesc prin taina Sfântului Botez sau prin taina anunții între naș și fiin, relație care se continuă prin urmaș, fiindcă între naș și fiin Există un grad de rodene unu, ca și între părinții trupești și fii sau fiice. Toate greșelile de care se fac vinovați cei căzuți în desunare, în afara firii, de a se culca cineva cu bărbat ca și cu femeie, amândoi au făcut nelegiulie să se omoare, că sângele lor asupra lor este. Leviticul 20.13 acest păcat a fost pedepsit de Dumnezeu prin pogărâre de foc asupra orașelor Sodoma și Gomora și va fi și mai astfel pedepsit prin distrugerea națiunilor care nu iau măsuri împotriva acestui păcat. La fel trebuie sancționate prin legi și alte păcate ca cel ce se va amesteca cu dobitoc să se omoară și ucideți și dobitocul. Leviticul 25 sau, dacă își va lua cineva femeie și se va desfâna cu mama ei, nelegire face, pe foc să se ardă și el și ele, ca să nu fie nelegire între voi. Leviticul 20:14 La fel, pentru păcate, aparent mai ușoare, de va lua cineva pe sora sa după tată sau după mamă și va vedea goliciunea și ea va vedea goliciunea lui, aceasta este rușine și să fie stârpiți, înaintea ochilor fiilor poporului. Leviticul 20, 17 În Sfânta Evanghelie avem un episod în care iudeii îl ispitesc pe Domnul Isus Hristos și aduc la el o femeie, prinsă în adulter zicând, Învățătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter, iar Moise ne-a poruncit în lege, ca unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar tu ce zici? Ioan 8:35 Domnul însă știa că sunt vicleni, păcătoși și desfânați. Ne-am vicleni și desfănați cele semne, dar semn nu îi se va da decât semnul lui Ioana Proorocul, Matei 12:39, și voiau să-l facă autor moral al uciderii femeii. În același timp, Domnul venise ca domn, ca mântuitor și nu ca judecător, căci aceasta era voința Tatălui. Dacă ar fi făcut voia lor, nu ar fi făcut voia Tatălui Ceresc, adică păcatului lui Adam. De fapt, nu cei ce veniseră îl ispiteau, ci demonii din ei. De aceea le zice, cel fără de păcat dintre voi să arunce cel din piatra asupra ei. Ioan 8.7 De aceea toți au plecat și îi spun femeii, nu te osândesc nici eu. Mergi de acum să nu mai păcătuiești. Ioan 8.11 Păcatul de sfânării este promovat azi prin mass media pentru a distruge neamurile. De aceea toți cei ce promovează și organizează această politică se duc în ghiena. Porunca a opta Să nu furi Iesirea 25. Cuprinde, de fapt, păcatul lăcomiei, care se exprimă prin furt, fiindcă nimeni nu devine bogat prin munca lui. De aceea, Domnul îi spune tânărului bogat, Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează mi Matei 19:20. Tinerul Tânărul pleacă întristat, fiindcă nu era în stare să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-l urmeze pe Domnul, căci avea multe bogății și fiecare lucru pe care-l avem în lumea aceasta ne leagă de ea și dezlegarea sufletului de lumea materială este cu atât mai grea cu cât are mai multe abuții. De aceea, Mântuitorul le dă ucenicilor această învățătură. Mai vesne este să treacă Camila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Matei 19:24. Interpretarea greșită a acestui verset derivă din faptul că s-a luat cuvântul Camila, care era funia ce leagă corabia de cheiul portului, drept Camila, care ar putea simboliza încăpățânarea. De aceea, Domnul Isus Hristos le dădea porunca. Nu vă adunați cu pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii sapă și le fură. Și adunați-vă comori în cer, unde nici moria, nici lugina nu le strică, unde nici furii nu le sapă și nu le fură. Matei 6, 19, 20. Această poruncă nu se referă numai la cele materiale, ci și la cele spirituale. Sufletul este comara cea mai de preț a omului, că cei va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde. Sau ce va da omul în schimb pentru Sufletul Său. Matei 16, 26 și de aici acel verset care aparent intră în contradicție cu acesta: Cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine îl va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Matei 16:25. Răspunsul la această aparentă contradicție îl aflăm în versetul Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru ei de sare. Ioan 10.11. În timp ce păstorul, cel plătit și cel care nu este păstor și ale cării oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Ioan 10.13. Relația dintre păstorul cel ceresc și aleșii săi este exprimată în versul, Eu sunt pastorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Matei 10.14 Din această cauză oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Și eu le dau viață veșnică și nu vor peri în veac și în mâna mea nimeni nu le va răpi. Ioan 10.27-28 Creația aparține Tatălui ceresc și a dat o Fiului lui său cel iubit. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui meu. Ioan 10:29. Deosebirea fundamentală dintre păstorul cel bun și tălharii de suflet din sinagogile satanii este arătată în versetul Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Ioan 10.11 Pe când furul nu vine decât ca să fure și să junghe și să piardă. Eu am venit ca viața să aibă din pelșug. Ioan 10.10 10. Fiindcă cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe aiurea. Acela este fur. Și Ioan 10.1 Tâlhăria de suflete este forma superioară a hoției politice-militare, fiindcă hoția a devenit politică de stat. Mafiile politice, numite partide, declanșează războaie ca să fure bogățiile altor țări. Hoția este sprijinită de instituțiile corupte, de legislația vicleană, de promovarea lichelelor. În pericopa Sfîntei Evanghelii cu Zahav Vameșul, care s-a pocăit, ni se dă de fapt soluția pe care trebuie să o adopte bogații pentru a se pocăi și toate statele vinovate de hoții, tărării, omucide, războaie, revoluții organizate împotriva altor state. Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am nepăsuit pe cineva, cu ceva întorc împătrit. Luca 19,8 Păcăința adevărată începe cu repararea greșelilor făcute. Consecințele păcatului hoției le vedem în lăcomia lui Iuda, care ținea punga și fura din ea. De aceea când o femeie păcătoasă toarnă mirul de mult preț pe capul Domnului, pregătindu-l pentru marea încercare răstignirii și apoi pentru taina Sfântului Mir, care însoțește sufletul după moartea trupului, zice că nu mai, mai bine se vindea mirul și se împărțea săracilor. Dar el a zis acestea nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și avea punga și lua din ce se punea în ea. Ioan 12,6 Și de aceea a ajuns să-l vândă pe Domnul pentru 30 de arginți și să se ducă la o sândă cea veșnică. Semnificativ este, în acest sens, momentul de la cina cea de taină, când Domnul îi dă bucățica de pâine, adică împărtășania spre o sândă. Acela este căruia eu, întingând bucățica de pâine, eu voi da și întingând bucățica a o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. Și după îmbucătura a intrat atunci Satan în el, Ioan 13:26. Sensul acestui verset este că atunci când se încalcă porunca a zecea și cineva ia ceea ce nu i se cuvine, ceea ce nu este a lui, dobândit prin cinste, atunci intră în el Duhul rău și începe pentru el drumul spre gheilă. De aceea toate statele, toate imperiile constituite, toți oamenii, toate mafiile sunt în drum spre Gehenna fiindcă fac păcatul hoției. Porunca a Anoa să nu mărturisești strâmp împotriva apropiului tău. Ieșirea 20:16 Deuteromul 5:20. Este în esență păcatul minciunii și al vicleniei care pornește de la demonul Pismei. Amplificat și ridicat, la nivelul istoriei înseamnă dreptul de a tălhări alte neamuri, dreptul de a purta război de cucerire, de jaf, de pradă, de a distruge pe alții, de a ucide, de a face lucrarea demonilor. Toată istoria lumii este un permanent război în care neamurile sălbatice demonizate au crezut că sensul vieții este dreptul de a ucide, de a fura, de a minți, de a urâi, de a distruge. Creștinismul este în acest sens opus istoriei și lumii, fiindcă exprimă dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, toți cei ce l-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos, pe Tatăl Celesc, care au avut în ei Duhul Sfânt, au fost urâți de lume. În acest sens, Domnul le spune ucenicilor, dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni, fiindcă au păzit cuvântul, dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru l vor păzi. Ioan 15, 20. Această ură a lumii împotriva celor aleși este semnul apartenenților la cer. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că și pe mine mai înainte decât voi m-a urât. Ioan 15:18 Mărturisirea lui Dumnezeu a Domnului Isus Hristos devine în acest sens cauză a mântuirii, a sfințirii și chiar a desăvârșirii, potrivit cu modul în care oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Matei 10:32, Luca 12:8. În același timp, lepădarea de Dumnezeu are consecințe dezastruoase pentru neamul întreg, din care face parte ateul, sectantul, mahomedanul, păgânul, jehovistul, mormonul, masonul, budistul, mozaicul, adică toți cei care au părăsit Biserica Ortodoxă a lui Dumnezeu, cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, Lepădat va fi înaintea Îngerului Lui Dumnezeu. Luca 12.9 Acest act de lepădare are sensul de o sândă veșnică și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei 10.33 De aceea lepădarea va fi aspru pedepsită la judecata cea din veac, căci Cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta, desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el, când va veni într-o slavă Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Marco 8, 38 De aceea, credința adevărată este ortodoxă, așa cum îi este și numele, ortodrept, doxa credință. Celelalte sunt rătăciri de-a dreapta sau de-a stânga. Numele lor de protestanți, adică răzvrătiți sau neoprotestanți, adică foarte răzvrătiți, exprimă atitudinea lor față de Dumnezeu, fiindcă oricine tăgăduiește pe fiul nu are nici pe tatăl, cine mărturisește pe fiul are și pe tatăl. 1 Ioan 2, 23 Mărturisirea cea adevărată o au ortodoxii, fiindcă, ei împlinesc versetul, dacă rămâneți pentru mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți cele ce voiți și se va da vouă. Ioan 15,7 De aici începe lupta, efortul de a rămâne în Domnul, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel. Dacă rămânem într el, vom și împărăți împreună cu el, El vom tăgădui și el ne va tăgădui pe noi. 2 Timotei 2.12 Această mărturie mincinoasă, această tăgăduire a Domnului Isus Hristos, o avem de pline exprimată de iudei când Domnul este adus în fața Sinedriului, iar arhierei, bătrânii și toți Sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-L omoare și n-au găsit, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu în trei zile și să-l clădesc. Matei 26, 59, 61 Domnul se referea la templul trupului său, fiindcă el însuși trebuia să devină templul cuvântului lui Dumnezeu când va lua întru sine pe toți cei care trebuiau să-l urmeze și să facă împărăția ceea cerească, pe care Tatăl cel Ceresc i făgăduise. Istoricește, această prorocie s-a împlinit, fiindcă templul din Ierusalim a fost dărâmat și în locul lui bisericile ortodoxe s-au înălțat. Mărturisirea Domnului Iisus Hristos este hotărătoare, fiindcă este întrebat de arhiereu, Tu ești Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a zis, eu sunt și veți vedea pe fiul omului șezând de-a dreapta celui atotputernic și venind pe norii cerului. Marcul 14, 61-62 Atunci se petrece un fapt arhetipal pe care nimeni nu l-a comentat, iar arhiereul sfârșinduș, și hainele a zis, Ce trebuință mai avem de martori? Ați auzit hula, ce vi se pare voi? Iar ei au judecat că el este... Vinovat de moarte, Marcu 14, 63-64. În legea dată de Moise era interzis ca arhereul să-și sfârșie hainele, fiindcă acesta însemna sfârșitul arhereii în legea veche. În fața sinedriului se găsea, după această mărturisire, cel ceresc. Domnul îi previne de aceea pe ucenicii săi, la drăgători. Și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă voi da pe voi în mâna lor, să nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se vor da vouă în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ce duhul Tatălui vostru este care grește într voi. Matei 10, 18, 20. Acest citat are implicație în sensul rugăciunei harice când Domnul, când Duhul Sfânt se roagă în biserica inimii cu nespuse suspine. Mărturisirea cea adevărată o va da sutașul care l-a răstignit pe Domnul martor în felul cum cele neînsuflețite l-au mărturisit fiindcă Întunericul care putea fi pipăit cu mâna, așa cum a fost lovit Egiptul și cum va fi la sfârșitul lumii, i-a înspăimântat, odată cu acel cu tremur mare, așa cum se va repeta la ruperea pe ceții a adică nu peste mult timp când creștinii adevărați vor mărturisi, mulți cu prețul vieții, adevărul casutașul care a zis cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, Marcu pe 39 și pentru mărturia lui a fost ucis, dar a intrat între sfinți. Domnul Iisus Hristos, cu blândețea lui cea dumnezeiască, a lăsat pentru cei rătăciți care a Or Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului omului se va ierta dar celui ce va huri împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Luca 12.10 Porunca a zecea Să nu dorești casa apropiului tău, să nu dorești femeia apropiului tău, nici ogorului, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boului, nici asinului, nici unul din dovitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Ieșirea 20.17 Poruncă mult mai subtilă care taie cauza tuturor relelor, adică avariția, lăcomia, dorința de a avea cele ce te leagă tot mai strâns de lumea materială. Este porunca prin care se ridică păcatul de la nivelul faptei la nivelul gândului, pentru ca în mintea, inima, sufletul celui implicat să nu apară dorința de a lua ceva, ce nu a fost obținut prin muncă. Această poruncă arată că vom fi judecați încă de la păcatul cu gândul, nu numai cu fapta sau cuvântul. De aceea este necesar să precizăm treptele păcatului. Amic, abținerea de la fapta bună prin care putem să-i ajutăm pe alții. B fapta bună cu intenție rea, cor, orice faptă trebuie închinată Domnului, ce momeala sau ispita de a face ceva care să nu fie în folosul sufletului sau să calce poruncile, demiclupta din interiorul sufletului, dacă să dăm sau nu curs ispitei, îmi consimțământul la fapta ce area, hotărârea, căderea în păcatul cu gândul, Intenția cu care facem fapta să nu fie bună, ci premeditarea. F mic, Înfăptuirea, alegerea în mijloacelor cu care să facem fapta, începutul ei, pregătirea. Gemic Repetarea faptei rele când devine obișnuință și o considerăm normală. H. Asocierea altor păcate. O de a crede că avem dreptul la păcat. Așa cum cred conducătorii politici, spionii, tălharii, ucigașii, hoții care fac război, organizează lovituri de stat, fac legi care să le dea drepturi la fără de legi. I. Această treaptă este formarea organizațiilor, a sectelor, a bandelor de talhari, de hoți, de excroci, de homosexual, de demonizați, de state agresoare, de a fabrica arme, de distrugere în masă, Întovărășirea cu cei puternici la crime. Aici intră toate sinagogile satane. J. A învățat pe alții să facă fapte rele. Tabere de antrenament, a conduce din umbră, ca factori politici, mafii, de organizații de spionaj de desfânații, sinagogile satane, au ordonat masacre, a organizat lovituri de stat, invazii, război. Ca deznădejdea este prăbușirea sufletului care s-a întunecat și influența duhurilor ele asupra lui este puternică. Înșelarea, îngrozirea, spaima, frica de moarte, repădare de Dumnezeu. el Sinuciderea care poate să fie fizică sau spirituală, când cel căzut în mâna duhurilor necurate, a sectelor, a sinagogilor satanei, depune jurăminte la organizații secrete adică dobândește moartea cea de-a doua a sufletului. Judecarea sufletului pentru păcat începe de la consimțire, fiindcă este păcatul cu gândul. Dacă cel atacat de Duhul Rău nu își reprimă gândul, el poate rosti un cuvânt care poate declanșa un conflict, un păcat cu fapta. Etapele înainte de consimțire îl pregătesc, iar cele de după îl amplifică. Și măresc pedeapsa. Starea de trezvie înseamnă să fim mereu atenți, să nu pornim lanțul acestor momente ispite, de a împlini porunca, privegheți și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Pentru că orice împrejurare ne face să respectăm poruncile lui Dumnezeu. Retragerea în mănăstire, în pustie, era respectarea unei porunci a Domnului. Feriți-vă de prooroci mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Matei 7.15 Adică de vrăjitori, sataniști, tălhar de suflete, dar mai ales feriți-vă de oameni căci ei vă vor da pe mâna sinedriștilor și în lor vă vor bate cu biciul. Matei 10.17 fiindcă fericit este acela care nu se va sminti într-un mine. Matei 11,6 În același timp ei pot împlini cu mai multă ușurință poruncile. Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și întorcându-se să vă sfârșie pe voi. Matei 7,6 Respectarea acestei porunci trebuie să o situăm tot pe 12 trepte, abținerea de la fapta ce area, cum ar fi călcarea poruncilor sau negrirea de cele sfinte, fapta rea cu intenție bună, cum ar fi canonul dat de duhovnic, nota proastă pusă de profesor, amenzile sau pedepsele corporale pentru cei care greșesc și greșala cu pedepsa și-o ispășesc. Prilejul sau momeala cea sfântă de a face fapta bună pentru mântuire, sfântă pentru sfințire, desăvârșită pentru desăvârșire. Lupta din interiorul sufletului, dacă să o împlinim când, cum, dar mai ales discreția, pentru ca să nu ne pună cei, rău, cei răi piedici. Dobândirea mijlocului de a împlini bani materiale, ajutoare, persoane slujbe. F. Făptuirea faptei de ctitorie materială sau spirituală, de milostenie sau sfântă prin sfintele taine când botezăm copiii, mai ales orfani, căsătorim tineri, aducem preotul pentru spovedirea și împărtășirea bătrânilor. Repetarea sau continuarea faptelor de ajutorare a altora încât ele să devină pentru noi obișnuință, dar mai ales prin liturghii masle, parastase, etc., Lărgirea spațiului de acțiune adăugând mereu alte feluri de fapte de milostenie, mântuire, sfințite de ca liturghii, parastase și masle. Întrenarea altor persoane în săvârșirea faptelor bune, prin exemplul personal, prin ajutorarea bolnavilor, săracilor și neputincioșilor, învăța pe alții cum să facă fapte bune creându-le prilejul, dându-le mijlocul de a o face, deschizându-le calea spre mântuire, de săvârșire, prin liturghii, parastase, maste, sfintele taine, a ne pune nădejdea în Dumnezeu și nu în oameni, în obiecte, în animale, în avere, în organizații, în arme, în state. Salvarea de la moartea fizică sau spirituală de a cădea în capcana organizațiilor de clene prin care se pregătește moartea cea de-a doua.